Slovenský rozhlas <kým> uvádza hru Boženy Čahojovej Bernátovej <kým> Dvaja Šibali <kým> Dny, na čo si priletela? Nechcel som na teba kričať, milá muška. No, neboj sa ma. Poď bližšie. Poď, veď Muchy nejem. Ani keď som hladný. Tak ako teraz. <sík> Počuj, ty si niečo jedla? A, a čo? Húj, to by som nejedol. Radšej by som ostal hladný. S kým sa to rozprávaš, Matúš? Nevidíš? <laughs> Koho mám vidieť? Ne. odplašil si ju. Uletela. Ona lieta. Tak tvoje dore narastli krídla a nebo dajú aj do výšky vynesú. Ja hovorím o mojej muche. Svoje dore hovoríš, mucha? A vieš, že je to pristane? Celé dny na priedomí vysedáva alebo po dedine lieta. Nič nerobí. A čo ty sa staráš, Matej? Čo by podľa teba mala robiť? Prázdne hrnce na stavať? Dobre vieš, že nič nemáme. Ale čo si sa tak rozhneval, Matúš? Iba som žartoval. No, posmieval si sa našej biede. Hm, to by som sa aj sám zo seba posmieval. Moja porka tiež len postáva, lebo jej iné nezostáva. A čo? Má poli vietor sadiť, keď v komore nezostalo ani zrnko. Všetci ako muchy po dedine lietame. Aj teraz odletia, aby pri nás od hladu nepokapali. nepokápali. Potvory. Sú múdrejšie ako my ľudia. Aj keď majú malé hlavy. Ha, teda ty tiež na to myslíš. Hm. Matej! Ja. Matúš! Ja. Vyberme sa do sveta. Hneď ja. teraz? Ak to nespravíme hneď, zase ostaneme. Ale sme sa nerozlúčili. ženy nám to odpustia, keď prinesieme peniaze. Matej! Kúpim rolu Aj ná. Aby malo na tej roli čo rásť. A vo žene Borke kúpim súknu na novú súknu. Ale len pomaly, pomaly. A kam chceš ísť, Matej? Kam mano nospovedie. Tu zase prídeš k svojej Borke. No, chrbtom by sa mi obrátila, keby som aj dnes prišiel na prázdno. Už ani neviem, ako spredu vyzerá. Matej! Matej! A ja, že to len moja Dora robí. Matej! A čo som ja horší ako iný? Ideme, Matej. Matúš, počuješ. Práve som sa rozhodol. Aj, lenže mne treba domov zájsť. Počíš mi. Nebudem predsa chodiť svetom bosí. Bosi alebo obutí, cesty aj tak neobudne. Ty vieš, kam pôjdeme? Matúš! No, pôjdeme tam, kam nás nohy povedú. <laughs> vieš, že sa mi to celkom pozdáva? No. Len či sa naše nohy dohodnú, keď ty si obutý a ja bosím. Tu máš, tu je moja čizma tak. A druhú si nechám ja Teraz sa už nemáš na čo vyhovárať Hej, No poďme, lebo nás ešte aj tá Múcha predbehne Gazdíčko, zastaň! Prečo ma zdržiavate? No, lebo ty máš plný voz a my prázdne brucha. Podiel sa s nami. Oh, he, he, he, s nikým sa deliť nebudem. Ale mal by si. Áno, tak ako sa my dvaja delíme. Zo so všetkých. Áno, očiš mi možno, ale ojme. Ty na neveríš? veríš. Nikdy si nepočul o tých, čo sú obutí aj bosí zároveň? Ro Rovnako sú aj hladní, aj síti. A to, to sú akí? <laughs> Prezradím ti, ak sa s nami podelíš. No, tak, jedzte a vralte. Oboje sa odrazu nedá. Tak, tak, tak nedostaneš nič. Počkaj, gazdičko, len nie je tak z húrtá. Hladný sme, lebo sa nám z jedla nedostalo, a síti, lebo sa na pozeráme. Tak ďalej pozerajte. A ja pôjdem ďalej. <Klík> Keď splníš, čo si slúbim. Cesty! Nie zlosti sa, gazdíčko. <Klík> mucha mu na nos sa dole. Darmo ju odháňaš. Eš. To nie je len taká obyčajná mucha. Kým lieta, ja, je ako iné. Ale keď niekomu nanosadneš, neodletí, kým sa ten niekto neprestane hnevať. No, nevravel som, že to nie je len taká obyčajná mucha. Odletela, lebo sa už nezlostíš. Naozaj mám celkom dobrú náladu. Tak verte si zvoza, koľko vám brúho A potom si chodte kam vás obuté. a aj bose druhý povedú. Zdá sa, že tu nie je znevítaný. Doma ste? Pozori na tú starú. Blízky sa jej z očí sypú. Čo je, mama? Paď zem! Pravel si niečo? Pýtal som sa, či by ste nás neprenocovali. No! Pravda je! Čo si posadajte. Tuto, vedľa mňa, vedľa mňa! Nie, nie, nepoznite sa od dverí! Dám vám radu. Otočte sa k ním čelom, k nám chrbtom a utekajte, čo vám len nohy stačia. Tie <tým> <tým> tý obuté, a či tie bosé. <tým> <tým> Nesmej sa. Nikdy si nepočula o krajine, v ktorej žijú obutí a aj bosí zároveň? <tým> Takej krajiny nie, nie, všade som bola, a teda všetko viem. Naschvál ste po jednej čižme odhodili, aby ste ma pomílili, no ale to sa ešte nikomu nepodarilo, odkedy mi vietor vo vlasoch spáva. No musel sa ti do nich poriadne zamotať, hlavu máš ako vrapčie hniezdo. A vradiek. Havrany mi na hlave sedávajú, nie vrapce, tie prenechám vám. A moje havrany vám oči a uši vyďobú, a nepôjdete kadenách. Zadrž, mamko, načo by nám boli slepí a hluchí. Radšej hluchí ostať, ako hrkanie tvojich kostí počúvať. Čo, čo, si to šomreš? Že hádam, pôjdeme. <lávim> Počkaj, braček, kám, že kam? nepustíme sa hádam proti noci. Dravá zverby nás v lesných húštinách roztrhala. Áno, áno, pravdu raví v tme sa vrhá na všetko. Čo sa hýbe? Ak nás zverne roztrhá, staréna nás zo sveta znesie. ako vravíš? Tak, neolútujete, ak ostanete? Och, sme úbohé ženy. Čo potrebujú mužov? Ale na čo by nám boli hrkania. mamko. Mne stačil aj jeden. Strigú nejaký si, den čo deň má, bil a bil a bil. A ty si len dobiecala a zabrdala, brezdleskala a dverami trieskala. Ne, ne, ne, ne, ne. Nikde pred tebou nemal pokoj aj... Na tým svojím sibala, Račeš Radšej sa dal do zeme zahrabať, len aby teba nemusel počuť. Ja idem. Nič ma tu už neudrží. Hehe, hehe, si sa holúbok? Nikam nechoď. Neobanuješ? Ak mi budeš dobre slúžiť. Zlatom ťa vyvážim. O akej službe to vravíš? O takej, čo od rána do večera trvá. Ráno sa so mnou vyberieš z chalupy a do večera zo mňa nesmieš oči spustiť. Lebo keby som sa ti stratila a ty si prišiel domov bezo mňa, do smrti by si ostal mojim sluhom. Ale ak ma ustrážiš, Rok. bude s teba boha. No, no, no, no. Ty budeš mať sluhu. A ja čo? Práve som sa chcel do služby ponúknuť. Ak mi dáš to, čo tvoja... Eh, ...dievka Matejovi sľúbila. Možno dám a možno nedám. Ak pozametáš túto izbicu. Keď len toľko žiadaš. E, ešte som nedohorila. ...treba ju pozametať toľkokrát, koľko je v roku dní. No, vyzerá to na poriadnu drinu. Dobre, ju zaplatím. Zjednali sme sa. Ne, no, no, no, no, no, no, ideš na to z hurta. Lebo ešte nevieš, že ak vyzbyť si čo len smietku nájdem... ...tvoja služba sa nikdy neskončí. Dohodnuté. Je dohodnuté. Usteliem vám v izbici, čo s tou našou susedí. Čo <sci> to, to, to... <sci> eh, radšej by som by tu spal tu vy vy vy vy niečo? vy Že? vy vy vy Na, na, Zavyspíte. Ráno vás čaká služba. Počujem ťa. Kde som? Za stromom. Za ktorým? Tu sa konármi goblohy tisne si to Jednoducho. Také sú stromy. Tak, teraz sa ti lepšie schovám. Pozeráš? A? Zavri oči. No, zavri oči tak. Oh. Kde som? Pod vodou. Kde by si bola? Dlho tam nevydržíš? Radšej sa vynor. Oh, ty si pozeral! Inak by si okolo vody prešiel a hľadal ma v hore. Nemusel som pozerať a predsa som vedel, kde si. Do tretice ma nenájdeš? Čo ak sa mýliš? Ja sa nikdy nemýlim. No, hľadaj ma! Tu som! Obzri sa! Kde si? Nevidím ťa! Darmo hľadáš. Stojí vedľa teba a za tebou. Pre tebou. Ukáž sa mi. Pôjde za Obutej nohe je hej, ale bosa je samá rana. Bolí a ja pálí. Restan sa mi ukrývať. Čo mi za to dáš? Kvet. Málo. Odtrhnem ti list z najvyššieho konára stromu. Samasi ostrežnem, keď budem chcieť. Čo teda žiadáš? Staň sa mojim mužom! Ďalej, ja ženu mám. Je ďaleko. Je ďaleko, A mňa máš na dosah. Nemám. To by som ťa musel vidieť. Kto som? Haha, <laughs> vedel som, že sa aj do tretice prezradíš. Dobré, dobré. Tak toto ti prepáčím. Len čo sa stanem tvojou ženou. Ursonko z neba zvesíš, ako mňa budeš mať povok. Nie! Hovor si čo chceš. Nepocujem, nepočujem, nepočujem, nepočujem. Zametaj, zametaj, zametaj, na veky to budeš robiť. Len si šový striga. dva razy si mi smeti po izbe rozmetala len čo boli v kôpke. Tretí raz si dám na teba lepší pozor. Ustal si matúš, ustal. Nem. darmo sa namáhaš. Aj tak sa smeti za každým vráti, akde boli. <sík> <sík> to sa ešte uvidí. <sík> Čo si mi to dal na hlavu? <sík> sa baba, je to iba kôš. Neublíži nič nevidím. Iba kým smeti si zbyce nevymetiem. Aho. Potom zase budeš pozerať ako predtým. Aho, ale potom už bude neskoro. <tým> pre niekoho neskoro, pre niekoho skoro. Aho, tak to sa ešte uvidí. Havrany u mne. Dar mojich volá, až nepriletia. Nemali by si kam sadnúť, lebo máš na hlavé miesto hneď za kôš. Tento raz ti ma dosť. Ale zajtra, zajtra sa ti to už nepodarí. No, no, no dobre, nečerti sa, baba. Lebo ti zlostná slina aj posledný zub vylomí. <todobí> už ma! Všel si to za mě dvora, potvora, jau, bohá dvora. <laughs> Bola jedna zlostná, teraz jsou dva. <laughs> Čo robíš pod tým košom, mama? Ne. Celkom ti to pristane, mala by si ho nosiť stále. Nechcem ho, ja. nechcem ho. Zlož mi ho zdraví. Ale urob si to sama. Nejde mi to hlúpaňa. Tak počkaj, pomôžem ti. Au, au. Tak si zajtra vymeníme sluhou. He? Ber si ho! Ráda sa ho zbavím! no, len zrúb konečne, čo ti kážem! Veď ma nesúr, lebo ťa pod tým košom nechám. Aj, poďme mi do našej izbice, lebo keď sa tie dve do seba pustia, triesky zo stola budú lietať. aby som mohol. Pri tomto hrachote. No, možno sme dobre nespravili, keď sme sa k tým dvom do služby dali. Ty si to chcel. Ja som ťa počúval. Mohli by sme újsť. <gül> Ďaleko by sme sa nedostali. Vieš, aké má tá mladá ohava rýchle nohy? Nierýchlejšie ako stará. Keď sa do tanca pustila, ešte aj smeti sa okolo nej zvrtali. Čo chceš robiť? Hmm. Neviem. Ráno býva múdrejšie večera. Možno na niečo prídem. Zajtra spoznáš, ako to je, keď si vymeníme službu. Na cestách ti nohy doráňajú, trne ti ich dopichajú. Aby si vedel, že na teba myslím, dám ti aj druhú čežmu. Obutém sa ti ľahšie za tou mladou potvorou pobeží. Zastaň konečne potvora. O čo je? Ustal si, milený. Odpočinku sa ti zachcelo. A aspoň na chvíľu si do trávy ľahnem. Aha, tamto medzi pníky si ľahnime. Miesto ako stvorené pre dvoch. Ja, ja sa budem radšej ďalej od teba držať. Ale no tak, no tak, Ale iba tak ďaleko, aby som na teba dovidel. Chcel si sa pozerať na oblohu. Pastier práve barančeky na nebeské pastviny vyháňa. Ha, spočítaj ich. Ho, to sa nedá, mm. nikto ich nespočíta. Ospoň o to pokus. Budem počítať s tebou. <laughs> Dobre. Jeden. 2, 4, 4, 5, 6, Kde som to prestal? Hovor, stratila si reč Kde si? Darmo kričíš Neozve sa, aj keby ťa hneď počula Kto si, starček? Taký ako ja Nemajú meno Zabudol si ho? možno zabudol a možno som ho nikdy nemal teda mi aspoň prezrať, či si videl tú ohavu é, mal si ju strážiť ale si neustrážil ja, povedz, kam sa mi skryla tamto do Húštín som ju zaviedol aby v nich blúdila a ďaleko ti neušla no, len či ju v nich nájdem nájdeš viac ako budeš hľadať Dievku, aj niečo, čo striga v priepaste konča húštin skrýva. Čo to vravíš, starček? Bodaj sme tie dve strigy nikdy nestretli, cestu nám neskrížili. Dnes sa naša služba končí, nevedeli sme sa tejto chvíle dočkať. Dám ti dobrú radu. Večer si lahnite za s tými dvoma. No nespite? Nad ránom sa vytratte z chalupy, lebo vtedy strgy najtuchšie spia a nemajú nad vami moc. Ešte mi poved starček, odkiaľ to všetko vieš. Ako si sa dozvedel o mne a Matejovi? To mi už sotva povie. Pred chvíľou tu bol. Túto oproti mne stal. A odrazu ho niet. Alebo sa mi to všetko len zdalo... Hm? Matúš! Matúš! Ej, veru nezdalo. Hej, kde si, Matúš? Konári, Matria, putrnie, pichá. Vyveď ma odtiaľto. No, a ty mi za to ujdeš. Na krok sa od teba nepohnem. No tak pomôž mi. Pomôž. Len či pravdu hovoríš? Pravdu, pravdúcu, nech mi kosti odpadnú a klamem. Aj tak, či onak ťa musím z húštin viesť. lebo do zotmenia sa musíme do chalupy vrátiť. Čo sa nespie, Robota by ti šla viac ruky. No, stačí tá tvoja pesnička. Len čo ústa otvoríš, sme ti dokútov odnesie. <sík> Možno tam je lepšie v ich nevidieť. Ale ty o nich vieš. Večer by si ich všetky spočítala a ja by som sa musel na veky po tvojej izbici s metlou oháňať. Čo ti je pri mne zlé? Hm? Z mojej kaše ješ? Moju pieseň počúvaš? A radšej by som z našej studne vodu chlípal. A vietor v poli počúval. <tým> tak toho sa nedočkáš. Ak z chalupy pety vyťahneš, moje havrany ti oči vyďobú. Na krídlach sa do výšky vynesú, do priefasty spúšťa, čiernym perím priklíjú. To sa ešte uvidí. He, uvidí, uvidí. <tým význam> Zatvor tie dvere! A, a my kde to e, a, a, Aj tak nepomôže! Ale so smeťami si poradí. Každý kút povíme taj vetrich. Ani na jednu smietku nezabudni. Tak ti mu chceš pomáhať vetrich. Vedia ja ti to spáčiť! Ak ho v šírom svete dochytíš, tak potom áno! Predstierajú. Čo ja viem? Ja. Tak či tak nám treba ísť? O chvíľu začne svítať. Kým sa tie dve prebudia musíme byť čo najďalej od chalupy. Počkaj! Musím sa obuť. Veď si dal, čiž mu mne. Lenkym si musel tú potvoru po cestách necestách nahaniať. No aj tak či A... onak boli moje. Vrátim ti ju keď domov prídeme. Tak sme sa preca dohodli. No dobre, tu máš. Ten už pojď, musím sa tie dve prebera. Boj. Dokedy budeme v týchto húštinách brúdiť? Cestu z nich nevidím. A, ah, Matej! Á, ah, tu je tá priepasť. A v nej niečo, čo Strigy pred svetom ukrývajú. Hey! Hey! Hey! Musí byť poriadne hlboká, keď sa z nej tak dlho môj hlas vracia. Fú. Zostúpim do nej. Rozum sa ti múti. Chceš v nej zahynúť? Čo keď tie dve strigy ukrývajú na dne priepasti nejaké poklady? Ha? No, môžem sa do nej spustiť ja. Mm, ty budeš pevne držať povraz, kým zastúpim na dno. Naplním vrece dukátny, aby ich bolo až do smrti oboch. Vyťahneš najprv vrece... ...a potom aj mňa. Vrátime sa domov... ...ako boháči, bráte. <laughs> no... ...rýchlo zastupuj. Aha. Už sa neviem... Dočkať, či tam naozaj niečo je. Oh. Snívam, alebo je to pravda. Toľko zváta som, jakži ju nevidel pokope. Ako tie dve stríhy k toľkému bohatstvu prišli. Fíha, je tu toho tojko. Matej sa bude chcieť deliť. Hm, takých by bolo. Kto zostúpil do priepasti? Ja. A ktorý riskoval? Zase ja. On len povraz v ruke držal, kým sa ja namáham. Zaslúžim si preto viac. Našiel si niečo Matúš. Našiel. Našiel. Koľko je toho? Koľko je toho? Oj, oj, oj, oj, oj. To je koľko? Dosť. Zahrst! Zahrst! Prečo neodpovedáš? Nezdržiavaj. Nezdržiavaj! Plním zlatom vrece! Píha! Uviaž ho okolo nec povrazu! Nie vrav v vrazu! Nieký je nedočkavý. Človek rozmýšľa ako ja. Schmatne vrece a mňa tu nechá. Ponáhľaj sa! Však nás tu niekto pristihne! Ešte by sme sa aj s ním museli deliť! Kde sa tu berieš, mužka? Ako by si mi chcela niečo povedať? Čo mám robiť? Čo, čo vliesť do vreca? Tak to bude najistejšie prikryjem sa dukátmi. ďahaj Matej! Aby ho... plné vrece dukátov... Do smrti nemusím robiť. Ale musím sa s Matúšom deliť. Čo keby som ho nechal v priepasti? Je mi lúto, bratřek, ale musíš tam ostať. <tipravení> Ale má una vázmaha. Mistriem sa na chvílu do trávy. Vrecze vedla seba položím a veď ho nik nie len spí, braček, spí. Keď sa prebudíš, budeš prekvapený. Oh, na teba som skoro zabudol, muška. Sadni si hoci kam. Len nie na môj noz, aby ma dobrá vôľa neopustila. Hej. Borka moja! Kde si mi bol toľké časy? Ja, svetom som sa pustil. T iba tak? Bez rozlúčky? Nič si mi nepovedal. No, nedalo sa. T kde si nechal môjho Matúša? No, Dorka! Ale som sa ťa zľakol. Tak kde je? Matúš? Zoslabol z dlhej cesty. Ide niekde za mnou. Ach, tak si mu mal predsa pomôcť. Ako sme to robili my dve, keď ste od nás bez slovíčka odišli. Všetko sme robili spolu. Keď jedna nevládala, druhá jej pomohla. Len vďaka tomu sme prežili, však sestrička. Veru tak, Matej. Ach, som ja ale hlupák. Viete, čo vy dve? Otvorte vrece. Vysypte z neho všetko do posledného dukáta a na dvoje to rozdeľte. ja zatiaľ pôjdem pohľadať Matúša. Necháme ho preca v cudzom svete samého. Vedno sme v službe strádali vedno sa budeme radovať z toho, čo sme si vyslúžili. Tak to má byť, či nie? Tu som! A -a. Matúš! Matúš moja! Má obačutý, jo, jak dobre vravne. Počúvali ste hru Boženy Čahojovej Bernátovej Dvaja šíbali. Účinkovali? Matúš? No, tán. Tomáš Maštalík, Sádni, Matej? Ma ona lieta. Luboš Kostelný? Matúš? Dorka? Zuzana Kapráliková? Matej? Borka? Zuzana Porubiaková? Matý, Striga? Preši, preši, preši. Boris Farkaš? Harkania, Richard Stanke? Kde som. Starček Karol Machata Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková Produkcia a asistentka réžie Emília Miháleková Majster zvuku Stanislav Kaclík Dramaturgia Zuzana Grečnárová Réžia Robert Horňák a Táňa Tadlánková. Vyrobilo literárno-dramatické centrum slovenského rozhlasu Bratislava 2007.